Отже, не варто жити спогадами. Звичайно. Треба навчитися жити ні на кого не спираючись і не сподіваючись, мовив він і додав, перевірено на собі. Напевно, це дуже важко. Так, це нелегко. Але тільки жага життя не дасть вам зійти зі своєї бігової доріжки і впасти на півдорозі. І ніколи не думайте про те, що у вас немає майбутнього. Воно є завжди. І нагадаю, ніхто не знає, скільки шляху йому доведеться пройти ще. А якщо зможете, станьте рятівним колом для тих, хто потопає. Повірте, Рятувальником бути набагато легше і приємніше, ніж потопаючим. Це ви точно підмітили, – усміхнулася повеселіла Даша. Тепер ви будете знати, що не самі. Запишіть мій номер телефону і можете дзвонити в будь-який час, коли захочете. Спасибі. А що ж робити зі старими номерами? Даша гірко посміхнулася і покрутила телефон у руках. «Ви хочете спілкуватися з колишніми подругами, друзями?» «З деякими – ні. Зітріть їхні номери із телефону, із пам'яті. Наче вони зараз, ну, припустімо, десь за океаном» на іншому континенті, куди неможливо додзвонитися. «І навіть якщо я захочу дізнатися, як вони поживають, з ними немає зв'язку», – продовжила його думку, повеселіла дівчина. «Цілком правильно». «Ну так що, чай будемо пити чи ні?» «Тепер будемо», – погодилася Даша. «Тільки він зовсім охолов?» ну, «Доведеться заварити по-новому». «Холодний чай – це збочення», – сказав лікар і вимкнув електрочайник. Повернувшись додому, Даша приготувала вечерю, чого не робила вже кілька днів поспіль. Повечерівши, вона довго приймала відсвіжний душ. Потім ретельно натирала тіло мочалкою, Змоченою пахучим гелем для душу змивала його і знову все повторювала. Як після безсонної ночі їй хотілося змити з себе страхи, тривоги, розчарування і образи. Частина 4. Розділ двадцять четвертий був чудовий серпневий день, коли Даринка поверталася з лікарні після лікування. Починався сезон цвітіння айстр. ними рясніли численні клумби міста. Очі Даші радували айстри всіляких відтінків і кольорів, розбавлені для різноманітності невибагливими вогненно-червоними півниками. Квіти злегка гойдалися від грайливого легкого вітерця, ніби вітаючи повернення дівчини додому. У лікарні Даша познайомилася з такими самими хворими, як і сама. Сказати, що вона завела купу нових друзів, було б неправдою. Хоча з багатьма вона обмінялася телефонами – всі вілінфіковані відчували в тій чи цій мірі себе самотніми в цьому суспільстві. Деяким з них так і не вдалося впоратися з почуттям своєї неповноцінності, хоча у відділенні були непогані психологи. Даша, з одного боку, вже не відчувала себе самотньою мученицею, і від цього було трохи легше. З іншого боку, дізнавшись дуже багато нового про СНІД, вона зрозуміла, що їй тепер належить постійно перебувати на лікуванні. І для цього необхідних медикаментів у відділенні не досить, а для купівлі їх потрібні дуже великі гроші. Найбільш сумним було те, що від хворих на СНІД вона дізналася, що всі вони приречені на смерть залишалося завдання з одним невідомим – скільки кому відміряно. Цього ніхто не знав. І навіть найсучасніше обстеження і тестування не могло дати точну відповідь на це делікатне, але таке важливе питання. У Даші було достатньо часу, щоб обміркувати подальший план свого життя. Щонайперше – їй треба було влаштуватися на роботу, їй нізвідки звідки чекати допомоги. Раз на тиждень вона дзвонила батькам, і мати питали, як вона себе почуває. Даша відповідала, що нормальна, і більше їм не було про що говорити. Розмова не клеїлась. І тоді Даша просила дати телефон бабусі, яка щиро, наче дитина, була рада почути голос коханої онучки. Брат Сашко сказав, щоб Даша йому не телефонувала. Мовляв, дружина сердиться і обіцяв зателефонувати сам. А він так і не подзвонив. Дівчина намагалася кілька разів зателефонувати своїй колишній подрузі, але та постійно відключалася. Тоді Даша стерла її номер з телефонної книжки. Перед випискою з лікарні вона позбавилася номера Олексія. І їй стало легше. Після влаштування на нову роботу Даринка планувала зробити щось гарне та корисне для людей. Над цим питанням вона довго роздумувала, перебираючи в пам'яті різні варіанти – Одного разу вона згадала про те, що вміє добре плести спицями, але останнім часом закинула це заняття. Тоді Даша вирішила, що було б непогано передати хоча б цей досвід комусь із дівчаток. Вона подумала, що можна буде сходити в інтернат для дітей-сиріт та запропонувати свої послуги. Ця ідея їй сподобалась і вона склала графік навчання, починаючи з навичок найпростішого набору – вічок. «У вихованок інтернату немає матерію», – міркувала Даша ночами, – «але вони самі – майбутні мами. Чому б їм не навчитися плести гарні, оригінальні речі своїми руками? Для себе, для своїх майбутніх діток?» Даринка не хотіла залишати жодної вільної хвилинки у своєму житті, щоб не дати сумним думкам залізти в голову і паралізувати її свідомість почуттям страху. Вже наступного дня після виписки дівчина була у відділенні травматології, де катастрофічно бракувало медсестер. Вона поспілкувалася з завідувачем відділення, Ним виявився розповнілий метушливий чоловік із глибокими залисинами на високому чолі і круглим, схожим на футбольний м'яч, животом. «Поспілкуйтеся зі співробітниками, познайомтеся з роботою і через два-три дні прийдете з трудовою книжкою», – сказав він Даші та провів її до сестринської, а сам швидко зник, не давши дівчині відкрити рота. Їй сподобався колектив відділення, і вона готова була хоч зараз братися до роботи, аби не бути вдома самій. Даша з працевлаштуванням витримала дводенну паузу, взяла з дому паспорт і трудову книжку і рівно о восьмій постукала до кабінету завідувача відділення. «Зайдіть!» – почула вона голос за дверима. – Здрастуйте, Василю Георгійовичу, – несміливо сказала Даринка і залилася рум'янцем, хоча вдома довго налаштовувала себе на цю розмову і зараз була абсолютно спокійна. – Сідайте, – кивнув завідувач і далі порпаючись у стольсі паперів на своєму робочому столі.